Я відчував, що певний час ми з Дживсом будемо в натягнутих стосунках. Мало мені моторошної витівки тітки Агати щодо Айлін Хемінгвей, Тепер ще й це. Зізнаюся, у мене виникло гірке відчуття, що ніхто на світі мене не любить. Автомобільна прогулянка вийшла, як я й очікував, жахливо. Пастор тріщав без угаву. Ні про що. Дівчина милувалася краєвидом, а в мене від усього цього почалася мігрень, що зародилася в лівій п'яті і тільки посилювалася, піднімаючись угору. Я ледве доплентався до свого номера, щоб переодягнутися до вечері, почуваючись як жаба, по якій пройшлася борона. Якби не сварка через кушак, я міг би поплакатися дживсу в жилетку і вилити свої прикрощі, я все-таки не міг наодинці пережити нещастя, що звалилися на мою голову «Послухайте, дживсе!» – не витримав я «Сер!» налийте мені бренді з содовою, тільки міцніше» «Так, сер!» «Міцніше, дживсе! Поменше содової, побільше бренді!» «Добре, сер!» Промочивши горло, я відчув себе трішки веселіше «Дживсе!» – покликав я Сер, здається, я здорово влип, дживсе. Справді, сер, я пильно на нього глянув. Вигляд у нього був до біса неприступний. Все ще сердиться на мене. Так, вляпався по самій вуха, сказав я, засунувши в кишеню гордість вустерів і звертаючись до його дружніх почуттів. Ви помітили панянку, яка крутилася тут зі своїм братом пастором? Міс Хемінгвей. Так, сер. Тітка Гата хоче, щоб я з нею одружився. Справді, сер. Ну, що будемо робити? Сер. Я маю на увазі, ви можете щось запропонувати? Ні, сер. Моторошний тип говорив так холодно і недружелюбно, що мені залишалося тільки сцепити зуби і удавати цілковиту байдужість. «Ну що ж, гаразд!» «Тра-ла-ла-ла-ла!» «Саме так, сер, підтвердив Дживс. «Тільки, як-то кажуть, і все!» Розділ четвертий Перли до сліз Дуже давно, найімовірніше ще в школі, Тепер я такими речами не дуже цікавлюся. Я прочитав один вірш про щось там таке, і там були, якщо не зраджує пам'ять, рядки про те, як дедалі виразніше тінь похмурої в'язниці згущувалася над невинною головою. Це я до того, що впродовж наступних двох тижнів щось подібне відбувалося і над головою вашого покірного слуги. «Вже лунали з кожним днем все голосніше весільні дзвони, і не приведи, Господи, мені грім, якби я уявляв якість цього виплатитися». Джив, звісно, міг би одразу запропонувати з десяток геніальних планів, але він, як і раніше, тримався холодно і відсторонено, і в мене не вистачало сміливості звернутися до нього по допомогу». Адже він чудово бачив, що його молодий господар потрапив у халепу. І якщо цього недостатньо, щоб заплющити очі на малиновий поясок Наталії, значить колишній феодальний дух згас у його грудях, і тут уже нічого не вдієш. Просто вражає, до якої міри ці Геммінгвеї до мене прив'язалися. Я ніколи не стверджував, що маю здатність викликати симпатію у людей – а більшість моїх знайомих вважають мене закінченим віслюком Але факт залишається фактом У цієї панянки та її братика я був справжнім фаворитом Без мене вони почувалися нещасними Тепер я не міг зробити і кроку, щоб хтось із них не з'явився бозназвідки І не причепився до мене як реп'ях Дійшло до того, що я почав ховатися у своєму номері щоб хоч трохи від них відпочити Мій номер на третьому поверсі був цілком пристойний І з видом на набережну І якось увечері я сховався у своєму номері І вперше за день відчув, що життя Зрештою не така вже й погана штука